Звиклих до військової організації дисципліни людей опинилося за кордоном, то вони намагалися якось відновити звичні структури. Так липнем 1920 року датується створення УВО, але УВО займалося чисто військовими акціями, а були ж іще інші галузі роботи. Підростало нове покоління – яке треба було належним чином виховувати і залучати до визвольної діяльності. Виникає ряд окремих незалежних одна від одної організацій у Галичині, а також у Чехословаччині, де осіло найбільше українських емігрантів. Назвемо, бодай, кілька з них групи української державницької молоді, організації вищих кляс українських гімназій, Союз Української націоналістичної молоді та інші. Великі організаторські здібності Євгена Коновальця проявилися в тому, що він зумів об'єднати всі ці організації в одну чітко визначеною структурою, єдиною програмою та єдиним проводом, що було дуже нелегко. Перший Конгрес українських націоналістів відбувався 28 січня 3 лютого 1929 року в умовах суворої конспірації. Кажемо, бодай на те, що делегати перебували в Прагу, а потім їх переправляли у Відень, де й відбувся Конгрес. На Конгресі було прийнято програму і устрій ОУН, обрано провід, який очолив Ясногріч Євген Коновалець. На подальшій історії ОУН тут зупинятися не будемо, оскільки про це буде йти мова в окремих розділах книжки. «Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань» 10, 12 і 44. Покоління, до якого належав Степан Бандера, формувало свій політичний світогляд під великим, навіть вирішальним впливом документів, які наводяться в цьому розділі. Декалог – 12 прикмет характеру українського націоналіста, 44 правила життя українського націоналіста. Але спочатку коротенькі довідки про їхніх авторів. Декалог – декад, древнєгрецьке слово, що означає 10 «логос» – слово. І досі вважаються націоналістами, принаймні тими, хто вважає себе послідовниками Степана Бандери, Чимось на зразок символу біри. Його склав Степан Лінкавський, один із тих членів ОУН, який у 1940 році підтримав Степана Бандеру, а після його загибелі очолив ОУН. Опублікований перше ДК Лух у 1929 році, пізніше в ньому були зроблені правки, і тут подається остаточна редакція. 12 прикмет характеру українського націоналіста уклав видатний діяч Ун, Осип Мащак. 44 правила життя українського націоналіста написав перебуваючи в тюрмі, ясна річ у польській, бо радянський не написав би ні слова, Зенан Косак. Одна з найромантичніших постатей в українському націоналістичному русі 1930-х років. Цілком можливо, що з часом саме він очолив би ОУН або УПА, але Косак загинув, захищаючи новоприголошену державу Карпатська Україна від мадярських загарбників у березні 1939 року. Ще раз підкреслюю, що всі ці правила сприймалися в молоді усією душею і послідовно проводилися в життя. Декалух. Десять заповідей українського націоналіста. Я – дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Друге. Не дозволиш нікому Плямити слави, ані чести твоєї нації. Третє. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Четверте. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. П'яте. Пімстиж смерть великих лицарів. Шосте. Про справу не говори, з ким можна, а з тим, з ким треба. Сьоме. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. 8. Ненавистю безоглядною боротьбою сприйматимеш ворогів твоєї нації.